slave svoje i saobraće se pred njim svi narodi razlučiće ih jedni od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradih i postaviće ovce sa desne strane sebi a jarace leve da će reći car onima što mu stoje sa desne strane Vodite blagosloveni oca mojega primite carstvo koje vam je pripremljeno odpostajete. Jer vlad meki, daduste mi da jeden, ožednih i napoisteme, stranac bejak i primisteme, nagbejak i odenuste me, bolestan bejak i posetiste me. Uđam niti bi ja ki dođošteni Kada ćemo odgovoriti pravednici govoreći Gospode kada te videli smo gladna i nahranili smo ili žejna i napoj smo kadni te videli smo stranca i primili smo ili nagaj i odenusmo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 Vidite od mene prokleti u oganj večni, koji je pripremljen džavolu i anđelima njegovim. Jer o gladne ih i nedadoste mi da jedem, o i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me. Nag bejah i odni neodenu ste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posjetiste me. Tad ćemo odgovoriti i oni govoreći, Gospode, kada te vide smo gladna ili žedna ili stranca ili naga, ili bolesna ili u tamnici, ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti govoreći, Zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, Ni meni ne učiniste, i ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. isti je ovaj dan bio samo nekoliko godina unazad isto se složila sveta i božanstvena liturgija i crkva je svojoj djeci dok još ima vremena Vrlo važnog i vrlo dragocijenog vremena Htjela da saopšti vrlo važne informacije Vrlo važne, vrlo istinite i vrlo precizne informacije Kudesne informacije i zaista Tu se vidi kakva je ljubav Božija, kakva briga Božija, kako staranje Boga našeg da nam bude dobro u vremenu, da djeca Božija budu dobro obaviještena, samim tim dobro vaspitana, da ne budu telat nego sinovi, da pasu na dobrim pašnjacima zdravu pašu, Da ne jure za svjetinom bezumnom na zle i otrovne pašnjake, da žive u istini, a ne u laži, i da se spremaju za dan kad će se duša provjeravati. I upravo na današnji dan, braći i sestre, crkva svojoj djeci nudi... Te informacije, prenoseći nas na krilima Duha Svetoga u ono vrijeme i u onaj dan kad će se vrijeme i završiti. I sve je bilo tako i prije desetak godina u jednom našem pravoslavnom hramu sakupio se narod I u trenutku kad je trebalo reći narodu, a to je dužnost sveštenika, kad im je tu informaciju trebalo prenijeti i pažnju, makar koliko zadržati na tim strašnim i spasonosnim riječima, naišli smo na čutanju. Crkva, braće i sestre, sva u napetom skoku da dodirne našu pažnju, da je svu prožne tim strašnim vijestima. Želeći da nas pripremi za taj veliki dan, međutim, došlo je do zakrčenja jer sveštenik tog hrama nije smatrao da su te informacije aktuelne. Nije smatrao važnim to da narodu malo zadrži pažnju na onome što je Bog rekao. A rekao je pogotovo na današnji dan strašne riječi braće i sestre vrlo važne za svakog od nas rekao je braće i sestre šta će gospod tražiti od svakog od nas na dan strašnog suda na sudnji dan i danas to treba da znamo braće i sestre Ova nedelja nesupusna, dakle nedelja pred početak Velikog posta, jeste nedelja u kojoj se govori o strašnom sudu i o drugom dolazku Kristova. I zaista, gotovo je nemoguće, braće i sestra, zaista nemoguće, potpuno nemoguće, Učestvovati u životu crkve i izgrađivati sebe na tvrdom temelju pravoslavne vjere, biti pravoslavan, što znači zdrav umom, voljom i srcem, bez ove informacije, odnosno bez vjere da će gospod opet doći da sudi živima i mrtvima. Do te mjere smo mi zapustili, braće i sese, tu drevnu, istinu i omiljenu temu naših svetih otaca. Da su zadnje vrijeme počeli da se pojavljaju neke sekte, mrtva učenja i mrtvi nosioci tog učenja, sekte i sektice, koje upravo insistirajući na tom trenutku, dakle, drugog dolazka gospodnjeg, sabiraju glasove. Pa se vrlo često desi da i mi koji smo ovdje na ovim prostorima, opkoljeni pravoslavnim svetinjama, pomislimo da je to neko novo učenje svježe, zdravo, potpunije, ozbiljnije od naše pravoslavne vjeroje. I zaista, čovek može tako da pomisli, ako najlazimo na ono čutanje od prije deset godina u jednom hramu, mada na žalost, u mnogim hramovima se čuti kad ne treba čutati. I onda... Kad čujemo glas vuka, kad pogledamo oči smije, to jest jeretičkih učenja i bolesnog sektaškog prazno umlje i prazno vjerja, kad počnu paveda da namijenjaju episkope i tetke svetitelje, onda, braćo i sestre, imamo problemu. U svim svetim hramojima, braću i sese, velikim manastirima svetogorskim i našim manastirima koje je sveti Sava organizovao prostor raspored fresaka, ta priča koju sekte tek danas pričaju otrgnuši iz konteksta plašujeći narod Prijetećim uz strašnim sudom, drugim do vaskom Hristovim, imate sekte koje su samo to učenje uzeli i njime mašu i tideju glave onima kojim povjeruju. Sekte koje govore o drugom do vasku Gospodnje. I onda ispade da crkva jadna, pravoslavna, nema pojma Da oni koji su juče počeli da žive, da dišu, da bolje znaju od tijela Hristova, da bolje znaju od onoga koji će suditi na taj dan, da bolje znaju od sudije šta će biti, kak će biti i kako će biti. Počeli da prijete narodu sa nekim datumima. Te bit će od 2000-te, te 2005, 10 12-te, kažu sad, da prijete 2012 13-om, prijete strašnim sudom i kako vole da kažu, smakom svijeta. I mi, otuđeni od crkve, počnemo ili povesno da vjerujemo Prilazeći tim sektama ili počnemo da dršćemo, da ulazimo neke sumnje, strahove, a i ovako je strahova mnogo i premnogo, pravimo se važnih, snažni, a svima se braće i sestre kosti malo po malo smrzavaju od nekog neobjašnjivog straha, od ugudila koja je kao ubljen monoksid, Nalazi se u vazduhu koje gotovo svi moreju do da udišu, jer nema drugog izbora. Veliki strah, velika pojazan, sve veća i veća nesigurnost. I oni koji je osjećaju, reaguju na nju na razne načine. Neko pobjegne zabijajući glavu, ne u pijesek, nego u herojin. Neko pobjegne u pokajin. Neko se udavi u alkoholu, neku u bludu, neko pobjegne u imaginarni svijet televizijskih serija, ne želeći ni papuče da ostavi u kući, nego zajedno sa njima ulazi u te uređene familije, porodice i topove krajeve, ostavljajući upaljen pored u kući neskuvan ručak, nenakranjen u đecu i nerešeni problemi. totalno pesmo. Drugi pucaju psihički, odlažeći u razne poremećaje, filujući se raznim terapijama I eto, braće i sestre, takvo je stanje savremenog čovečanstva. I onda počnu da se javili spasitelji. Važni spasitelji, važni Hristosi. Evo, oni će to sve da riješe. Dođi će Bog i onda prodaju važnu, šećernu, vunu kao u Oguvo na parkovima, da se malo nasladimo, da se malo utješimo. Doći će, Gospod, doći će ljubav. I kako već te njihove parole, glase, koje pozivaju odmah na ljubav, odmah ti nude Isusa, Tvog spasitelja, tamo ti daju neke bolesne časopise, cvjetiće, mediće, Sve će biti dobro, sve je to vjer po svetokrasno ne brini. E to je vraćuje sve sve posljedice odvajanje od stare vjere Božije, otačke Sveto Otačke apostolske, goročke Božije vjere. Kad ode pe u hram Svetoga ta i atonsko na Svetoj Gori iz desetog vijeka, pa pođete, pa prije nego što uđe u Ibilon, takođe vrlo star hram, jedan od najstarih svetogorskih manasljiva, pa pođete ovako malo namontirani ovim savremenim, naoružanjem raznim sredstvima komunikacija, animacija, improvizacija, pa pođete tamo Nagledan i raznih naučno-fantastičnih filmova, stripora i kompjuterskih kombinacija, pođete i kažete, vidi kako to da na zidovima ovog hrama postoje tako savremene scene prikazane. Freska iz desetog vijeha. Otkud sad ovo? A tamo vidimo scenu Obično u svetoj gori to budu velike površine, mada slava Bogu i u ovom svetom hramu sa vaše lijeve strane čita vas scena strašnog suda, odnosno drugog dolaska gospodnje, što je običaj, braći i sestre. Uvijek bi u velikim manastirima da se scena strašnog suda posebno istakne, odnosno drugog dolaska Hristovog. I onda shvatimo, braćo i sese, da naša crkva nije da ne zna za to. Naprotiv ona zna, ona tome i uči i hoće to da prenese i nama koji danas pokušamo da se dobro spremimo za sudni dan. Ali, vrlo često dođe do zakričenja, ili nas nema u hramu, Imamo važnije poslove, spremamo se za ručak, za šetnju, za skijanje, za plivanje, za razne posjete i razne planove, pa nemamo vremena da nas gospod pripremi za strašni sud. Ili ako dođemo, sveštenik pomisli da nema potrebe zamarati narod, smarati ga dugim pričama, propovjedinu. Mnogo mu je i to što odstoji. Tek izostade, braću i sestre, važna informacija. I mi smo danas dužni, iako ne živimo u skladu sa tom strašnom istinom. Jer da živimo, braću i sestre, i da vidimo... Umom šta se zaista desiti, teško da bismo ovako pričao. Riječ bi bila provučena kroz stenjanje srca i kroz ridanje, kako je o tom danu govorio prepodobni Jefrem Sirih, bivajući primoran samo velikom potrebom bratstva da im kaže nešto o tom danu. Inače, vrlo nerado govorio, jer ga je jesa prožimala od pomisli na taj strašni dan. Kosti su mu se smrzavali, kako sam kaže, um, srce i tijelo zanemoćali do padanja u nesvijest. Kako i padao onaj sinajski monah, savremenik svetoga Jovana Vesličnika, koji je bukvalno padao sa nogu od sozercanja strašnog suda, potpuno zanemoćao tako da su bratje morali da ga hvataju za ruki, da ga odvode u keviju, da ga polažu na, na njegovu rogozinu. Od siline sozercanja onoga što će se braću i sestre desiti svakom čovjeku od Adama do poslednjeg. Niko ismo se danas ovdje sabrali, nismo braće i sestre jedini koji će biti na strašnom sudu. Svi koji danas žive u udvi i na vaseloj planeti i licu zemlje, bit na dan opšteg vaskrsenja i drugog do vasog gospodnjeg prisutnih i ispitan. Sad, da ne bismo otišli preširoko, samo obratimo pažnju na, na ono na šta nam je gospod ukazao, braćo i sestre, kroz današnje sveto evanđelje. Vrlo je zanimljivo da ne bismo otišli u, u fantaziju maštanja. Biće, braćo i sestre, strašnog suda, vjerujte u to. Ne zato što on to mi govorimo, nego zato što nam je to rekao povr. Sudija, braće i sestre. Onaj koji će suditi živima i mrtvima, čekam vaskrasenje mrtvih i život budućeg vijeka. Onaj koji će suditi živima i mrtvima, koji će vaskrsnuti mrtve, braće i sestre, to je isti onaj koji nam je danas ispričao ovu priču. Pogledajte kakvim smo blagoslovom i blagosloveni. Da nam on danas... Govori i daje pitanja, kao kad studenti dobijaju pitanja unaprijed, i to prvo, drugo, treće, četvrto i peto i šesto od šest koja će biti postavljena, svih šest dobijamo na vrijeme od onoga koji će nam ih postavljati, braći i sest. Pogledajte kako crkva brine Kako otac svoju djecu pazio? Opravljano ih upozoravajući da postoji velika opasnost da ako te odgovore ne budemo dali, da naslijedimo vječnu muku, kako je rekao, ovi će otići u život vječni, a ovi u muku vječnu. Pri tom treba naglasiti i zapamtiti da će muka biti vječna, braće i sestre. Šta Gospod traži od čoveka na strašnom sudu? Šta će ga pitati? A šta traži od nas evo koliko je danas? Jer imamo pripremu, imamo vrijeme da učimo dok smo živi, braće i sestre. To je mnogo važno, jer život je veliki dar. Od naših poteza koje povlačimo ovdje, danas i u vremenu i u prostoru, zavise naše pozicije ne u društvu, ne u vremenu, nego u carstvu nebeskom. I šta Gospod pita? Pazite, ovo je vrlo važno, jer, vjerujte, ovo kako je Gospod sad pitao, kako smo sad počitali u Svetom Evanđelju, na dan strašnog suda, isto ovo će biti i tamo ponovljeno. Baš kako je rečeno, jer rekao je, ponavljamo, onaj ...koji će nas i tamo sačekati, ali tog dana, ne kao danas, tiho, u podmajinama, opušteno, do te mjere da možemo i da budemo rastijani, ne, braću i sestri, tog dana bit mnogo, mnogo drugačije. Ogromna sila i strašna slava. Svi sveti angeli će biti prisutni, braću i sestri. Od serafima do angela čuvara. To je strašna scena, nego nećemo o njoj govoriti, jer ne možemo da govorimo, ali vjevojmo da hoće biti tako. To je strašna scena. Sveći su se, braći i sestre, vašili tog dana. To je užasna scena, kad sam Bog u svoj slavi dođe. Sa svetim angelima. Da I Nama da sudi, braći i sese, svakom od nas pojedinačno. I carerima, i kraljevima, i predsjednicima, i vojskovođama, i generalima, i silomasima, i prosjacima, i bogatome i bjednom, i caru, i prosjaku. Svim ljudima, braći i sese, i šta će on tražiti od nas? Pazite je ono što će tražiti svaki od nas može da uradi. Ne traži poznanje nauka. Ne traži, braće se sese, poznanje bogoslovne. Ne traži poznavanje crkveno-slovenskog, latinskog, grčkog jezika. Ne traži ni koliko smo čega uradili, koliko smo postili, koliko smo se Bogu molili na ovakav i unakav način. Mada ono onome što traži, sve je to sadržano i prisutno, ali i u zdravom obliku, jer će i pot da bude zdrav. A što traži? Šuli Traži od nas, braći i sestre, milostivo srce. Kaže, priđite blagosloveni, oca mojega i nas vidite carstvo, koje vam je pripremljeno od postanje svijeta, jer, zašto ga nasveđujemo, daj Bože da ga nasveđujemo, jer bijah gladan i na hrani s teme, žedan i na poisten, bogestan i posjetistan, u tavnici obiljostane, stranac bijah i primistan. Vidite, braći i sestri, Milostinje, milostivo srce, taj sastradalni odnos prema bližnjima, jeste uslov za sticanje carstva nebesko. Zato dobro obratimo bažnju, braći i sestri, jer vrijeme nas ne čeka. Gospod nam je dao istinu, dao nam je silu, dao nam je tačne informacije, ali sve u vremenu koje se kreće, braći i sestri. Zato dobro obratimo pažnju na bližnje i na naš odnos prema njima, jer što god uradimo bližnjima, sve se prenosi na gospoda. Posebno ako se to odnosi na braću i sestre, koji su u vjeri braću i sestre, koji su jedno tijelo u crkvi Božjoj. Naravno, treba biti milosti prema onima koji nisu u crkvi. To je Gospod zapovjedio. Ali posebno ono treba imati prema bližnjima po duhu. I od toga nam zavisi vječnost. Na taj način gradimo braće i sestre vječnu poziciju, gradimo svoju vječnost. Gradimo ili ne gradimo. Ako nećemo da nahranimo bližnjeg Ako nećemo da ga napojimo u bogesti, da mu se nađemo kao stranca, da ga primimo u tamnici, da ga posjetimo. Ne mora biti tamnica fizička, može biti tamnica grijeha, strasti, obmana, to su najgore tamnice. Posjetiti ga istinitom riječju, evanđelskom riječju, osloboditi ga od tamnice laži i od tamnice strasti, nakraniti mu dušu istinom. Naravno, i ona tjelesna hrane je Bogom blagoslovena, kao izraz milostinje, ali svaku prema svom dalu i prema mogućnostima, neko može ovim, a neko onim. Tek moramo, braćo i sestre, da se orijentišemo po ovim riječima gospodnjim, jer gospod nije bez razloga istakao milost i milostinju i milostivo srca, kao uslov za sticanje vječnog života i carstva nebesko. I oni koji nemaju milostivo srce, znači da im je srce pokvareno, crno, trugo, i da kao tako ne može naslijediti carstvo nebesko, nego će otići u vječnu muku. A danas, braći se, upravo zbog toga Što najveći dio nas uopšte ne zna o tome da će Bog još jednom doći. Veliki dio nas, velite braći i sredi, ne zna da sad ne govorim onima koji ne vjeruju ni da je Bog postao čovjek, ni da se rodio, da je rastao, da je popovijedao, da je umro, da je vaskrsao. Ali sa takvim ljudima ne možemo još govoriti jer to je mrtva vjera. Tu ne može se govori o drugom dolazku. Ako ti nejeješ, da je Bog stal človek, vječni Bog, bezpočetni začstvo duke sveto gi Mari je djevi postov človek, rodje na Božić, a kuto misi pojeo, ni si poveralo, da ga je sveti simel Boga prima, primiju ruke kao čet 14set od dnevno djete i mradeca si sina, sina djevenov. Držao ga kao Boga, držao u lukama onoga koji će suditi živima i mrtvima, braćo i sestre. Strašno obsudili cara angela koji će i angelima i demonima suditi, držao ga u lukama, braćo i sestre. Ako u to ne vjerujemo, ako ne vjerujemo u njegov preobraženje u kome je pojavio svoje božansko polijeku i božansku suštinu, Ako ne vjerujemo u njegovo sveto vaskrsenje, ako ne vjerujemo u njegovo vaznesenje na nebese, pa će i onda tu mjesto da pričamo o njegovom drugom dolazom. Kako govoriti i kako vjerovati u drugi dolazak, ako ne vjerujemo ni da je došao, ako ne vjerujemo ni da ga ima, ako nema nikakve vjere, to je, braći i sestre, strašna situacija, to je strašna scena. To je takav život od koga bi trebali da se ježimo, braći i Potpuna neobaviještenost i apsolutna laž. I na takve ljude dan gospodni doći će iznenada, kako kaže gospod. Upozorajući vjerne da straže i da pdiju. Jer će doći iznenada kao munja vjesnuti. E takvi ljudi će biti strašno iznenađeni strašno i užasno, braći i sestri, i sigurno nespremni da daju odgovor i sigurno otići u vječnu mugu. Zato, braći se pogledajmo malo, evo baš danas, dobar je dan, kako ova istina, pazite, istina je vjerovali mi u nju ili ne, ona je istina, vjerovali mi u Boga ili ne, on je Bog, vjerovali mi da će suditi svijetu ili ne, on će suditi i svijetu i nama koji vjerujemo ili ne vjerujemo. Dakle, ispitajmo sebe kako naše srce reaguje na tu istinu, da će gospod još jednom doći ovog puta u sili i slavi, silno, naglo, iznenada, istina biće, znakova njegovog dugog dolazka koji će prethoditi ali dana i časa, braćo i sese to, to zapamtite niko ne zna čim čujete da neko govori 2012. 15. u 3 sata i 15 minuta u 15 do 9 odma znajte da lažu čim ističu datume znači lažu jer je Bog rekao da niko ne zna dana ni časa ni angel i na nebesima. Ali, vjerujemo da će doći i da neće zakasniti. Neće zakasniti da prekine bezumnje, braću i sestre, i da one koji mu pripadaju srcem i umom uzme i da ih sjedini sa sobom i uvede u vječno carstvo nebesko. Zato, braćo i sestre, i stestirajmo danas našu vjeru. Kako ta priča nalazi mjesto u našim životima? Gdje je ta istina? Ima li je u našoj vjeri? U našim temeljima? Mislimo li mi u tome da ćemo zaista sa svim tim našim projektima, planovima, ambicijama, znanjima i manjima doći i do strašnog suda Da ćemo se parkirati, braćo i sestre, svi na jednom velikom parkingu i tu stati pred lice Božije. Svi braćo i sestre i oni koji su umrli i oni koji u tom trenutku je po apustovu pavu, neki će biti na nogama, neki neće smrti ukusiti, dočekat će drugi dolazak gospodini na nogama. Ali prije toga ima mnogo toga da se izdešava. Gospod je naveo velika stradanja koja će prethoditi drugom dolazku. Veliki metež, velike ratove i masovna uništenja, velike zemljotrese, veliku glad, velike bovesti, velike epidemije, veliko bezumnje i veliko odstupništvo od crkve odpadiju takozvanu, nasovnu odstupništvu. I još jedan trenutak mnogo važan, to je pojava antihrista. Čovjeka u kome će satanska sila da se ova proti da ga ispuni kao duša što ispunjava tijelo i koji će se zacariti i svoju satansku volju projaviti na zemlji u jednoj velikoj sili, nego sva Bogu to neće trebati dugo, po ocima našim neke tri i pol godine, Gospod skratiti vrijeme i poslije ih dana, braćo i sestre, doći će Gospod. Da sudi živima i mrtvima, da sveže Satanu i angeli njegove i sve one koji mu služe i služiše i da ih vrgne u oganj vječni, a ovce svoju djecu poslušnu i kroz crkvu vjernu da uvede u carstvo nebesko. Zato, vjerujmo, braću, u to i usmjeralajmo korake ka tom danu, jer on je uvijevak vremena, braću i sest. Vrijeme se tu uliva, ne možemo nigdje drugo da izađemo iz vremena iz dana sen kroz dan strašnog suda. Gdje smo mi danas krenuli? Kud su naše misli? Gdje god smo krenuli? I šta god mislimo, savit ćemo, braće i sestne, korake, vjerujte, savit ćemo misli, savit i koljena, kako se kaže, jer savit će koljena, braće i sestne, svaki čovjek i angeli na nebesima i ljudi na zemlji i demoni iz prijespodnje. Svi će savijati koljena tog dana. Zato je bolje i danas savijati koljena uma, srca i volje kroz poslušnost svetim zapovjestima Hristovim. Da stanemo, braćo i sestre, taj dan smijeli. Da stanemo pred lice Božje, a ne da drhtimo od straha i od osude. Jer, od tog dana, braćo i sestre, Божинје, vječnost bez izmjena, nema više promjene. Danas ako sagriješ, može se pokažeš, ispovijediš. A tog dana bi predstojeći biti izrečena i konačno braće i sestre. Život vječni, muka vječna braće i sestre, dakle, takve nema kraja, nema smrti, besmrtna smrt kako je naziva prepodobni Teodor Studit. To je, braćo i svesi, nešto što mi sad samo izgovaramo, vjerujte, samo izgovaramo. Mi to u umu još nemamo, taj doživljaj, a srce je hladno, nemrda, kao neka hladna zmija. Jer treba, braćo i svesi, te istine ukvesati podvigom, molitvom, postom i o Gospode recet milostinju dokle se s svetim se strašnog sude, braće i sestre uprašimo našo kamenjeno srce prinesimo mi ise ono oganj pakveni i večni prinesimo i našu molicu našminkanom, da maske spadne umu mu da odpadnu uvažni od njega i sudsu tvrdo nemilosrdno s da se skine taj oko nemilosrdnosti i čovjekom mržnje, da počnemo da djelujemo onako kako je Bogu ugodno, a nama na spasenje. Da djelujemo milostivo prema bližnjima, kranećih i tjelesnom i duhovnom kranom, gostećih, tješećih, liječećih i od jelesnih i od duhovnih bolesti svako prema svome davke. I sveće to Gospod da primi kao da smo njemu učinjeli, braća i sestri. On to neće zaboraviti, a da nije zaboravio, ne treba sad da nam kaže. Mada on i sad to govori, nego na dan strašnog suda, da nas tada prepoznao, kao one koji su mu rane zavijali i koji su ga tješili u dušama njegovih bližnjih, njegovih malih i najmanjih. Kakav je to, bratje i sestre, doživljaj, kako će srce daj Bože da zatrperi, kad vidiš sudiju koga si hranio, koga si vodom napajao, žeć mu gasio, kome si rane vidao, Bogai u tamnici posjećvalo. a pa ka ga viriš od jednom tamo gje sjedi na prestovu slave i svi Anje i tuoko jega kako sa trepetom i strakom služa. I te bi srce zadovoljno jer čuješ njegov glas priđite blagosloeni od se mojega i primite cstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Дај Боже, да то ходите благословени и нас уши чују. Амин, Боже, љуби.